Əziz, müsəlman qardaşlarım, ilk əvvəl hamınızı salamlayıb dəyirəm, əssəlamu aleyküm, və rəxmətullahi və barakatuhu. Sonra da həmişəki kimi sizi Allahdan qorxmağı, təqbalı olmağı nəsiyyət edirəm. Allah qurxusu da insana yalnız Allaha itaət etməklə və qadağan etdiyi şeylərdən səkinməklə gəlir. Allahın buyurqlarını yerinə yetirmək üçün, qadağalarını bilmək üçün isə mütləq onun kitabını bilməlisən. Quran-ı kərimdən anlayışın olmalıdır ki, biləsən ki, nəyə əməl edəsən, necə həqiqi mümin olasan. Həqiqi müminlərə də O xas olan 5 sifəti Allah s.ə.və Ənfal suresinin 2-3-cü ayələrində xüsusilə eylidir və deyir ki, İnnə mən müminunəlləzinə izə zükir Allah və O bir, həqiqətən müminlər o kimsələrdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbinə qorxu düşər. وَاِزَتُولِيَتْ عَلِيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَنًا Onun ayələri onlara okundu o zaman, bu onların imanını artırar. وَاَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar yalnız özların reddine tevhkül ederler. Hiç neye yok? Yalnız ve yalnız Allah'a tevhkül ederler. وَالَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namazlarını lazımı qaydada, vaxtı vaxtında qılar daha bizim onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda səlif edirlər. Allah və şəriyyətə belə bir faydalı kitab nazir edir. Təəssüf ki, şeytan əksəriyyətini Allahın yolundan azdırıb və Allahın kitabından Kənar düşüblər. Oxumurlar. Oxsalar da anlamaq istəmirlər. Səhvi oxuyub üstündən kezirlər. Allah istədiyi bəndərərdən başqa onu başa düşməyə heç kəsi müvəffəq etmək. Ərəb dilini bilməklə deyil. Yüz ilin Ərəbi olsun və yaxud uzun müddət Ərəb dilini öyrənən adam olsun. Allah istəməsə onu başa düşməyəcək qəlbini açmayacaq və qəlbi daim bağlı qalacaq. Qur'an-ı Allah-u buyurur ki, la Biz onu ərəbcə bir Qur'an olaraq nazil etdik ki, bəlkə anlayalar, bəlkə anlayasınız. Ərəbcə, başqa dildə də nazil edə Allah-ı Esqanə bunu məhz Ərəb dilində nazirətə üçün ki, Ərəb dili doğrudan da zəngin dildir. Və başqa bir ayada dedir ki, İnnəhu ləqəvlim fasil və mən huva bilhəzil. Qurandan söhbət gedir. Dedir ki, bu, yəni Qur'an, haqqı batildən ayır dedəndir. Və o, əyləncə də deyildir. Yəni, Qur'an-ı əyləncə məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. O, ancaq və ancaq haqqı batildən ayırmaq üçün Allahın nazir etdiyi haqq bir çalandır. Və Quran-ı kərimə bizim münasibətimiz 100%-da olmalıdır. Azacaq da qəlbimizdə şübhə olsa, hansısa bir ayənin Allah tərəfindən deyil, Məhəmməd Əl-Sələm tərəfindən uydurulduğunu Şükürləşsə, küfr etmiş olur. Çünki Allah subhətə alə bunu özü nazil edib və özü də qoruyub saxlayıb. Və Allah subhətə alə şəhv şübhə içində olanlara bir nə ayə nazil edib. Bu ayəni nazil etdikdə o zamanki müşriklər də şübhə içində idilər. Bu ayəni onlar üçün nazil etdi. Allah taqla deyir ki, bu elə bir kitabdır ki, onda heç bir şəkışqə yoxdur. Və o, yəni Quran-ı Kərim, mütəqilər üçünün doğru yol göstəricisidir. Mütəqilər üçünün doğru yol göstəricisidir. Başqa bir ayədə dər bu kitabın mübarək bir kitab olduğunu bizə anladı və əmr edir ki, yalnız bu kitaba tabi olun. Deyir ki, bu, həyəzə kitabın ənzəlnə Vətəqu, Bu bizim nazir etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm olunan. Baxın, Qurana tabi olmalı və Allahdan qorxmalıyıq ki, bəlkə bizə rəhm olna. Sonra şərk şüpheysində olanlara yenə başqa bir ayını, Allah s.ə.lə. Təhdid olaraq onlara xədərdarlıq olsun deyə. Deyir ki, Əfələyə tədəbbərinə Qur'an Və onlar Qur'an barəsində düşünmürlərmi? Əgər bu Allahdan qeyriqsi tərəfindən olsaydı, sözsüz ki, onda çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Amma bu Allah tərəfindən olduğuna görə Qur'an-ı kərimdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Bir aya başqa bir ayan bir ayə başqa bir ayəni tamamlayır və s. Sonra Allah-u Teala hələ o dövrdə sahabələrə Peygamber s.ə.v. bu Qur'anı nazil etdiyi vaxt bilirdi ki, vaxt gələcək Qur'andan uzaq düşən insanlar olacaq. Hətta Əliy r.ədələn nə gözəl sözü var, deyir ki, vaxt gələcək Qur'andan onun yalnız şəkli qalacaq. Rəsmi hər bir kəsin elində Quran ola bilər. Amma həni onu oxuyan varmı? Allah da bu ayədə öz də hükmətə baxın. Qəmər surəsində bir neçə dəfə başqa-başqa yerlərdə eyni ifadə ilə eyni cümlələrdir. Allah-u Teala buyurur ki وَلَقَدْ يَسَّرْمَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّقِرِ Biz bu Quranı oxumaq Və anlamaq üçün asanlaşdırdıq. Oxuyub anlayan, ibrət alan varmı? Səhə sual verir. O zaman var idi. Peyğəmbər s.ə.v. səhabilər oxuyurdular. Gecə-gündüz Qurana oxuyurdular. Və anlayırlar, ibrət də alırdırlar. Sonraki nəsillər isə getkədə zəiflədi. Qurandan başqa-başqa məhsədlərə istifadə olundu. O zaman hələ Qurani kərimdən istifadə edib, onu ucuz qiymətə safmırdılar. Lakin elə bir ayə nazir oldu. Və lə təştəru bi əyət ifə mənən qəlilə. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın O vaxt heç kəs Amma vaxt gəldi, Allahın ayələri ucuz qiymətə satılmağa başladı. budur ki, Allah s.ə.lələ o vaxtdan o cür insanları belə bir əməldən, belə bir yaramaz işləndən çəkəndirirdi. Sonra Quran-ı kərimi biz necə başa düşməliyik? Hər kəs desə ki, mən Quranı açıb, oxuyacam və özüm başa düşəcəm. Əlbəttə ki, azığımıza düşəcək və şeytan onu azdıracaq. Quran-ı kərimi bizə kim başa salıb? Allah ilə bizim aramızda vasitə kim olub? Quranın bizə çatdırılmasında. Peyğəmbər s.ə.v. Və Quran-ı kərimi bizə kim izah edib? O da Peyğəmbər s.ə.v. Əgər kimsə desə ki, sən Peyğəmbəri görməsən izah edəndə mən yani peygamberi görməmişəm. Sallallahu aleyhi ve sellem ı görməmişəm. Mən bu ayağını okuyup görməmişəm. Allah subhələlə buyurur ki, وَاَنْزَلْنَ اِلَيْكَ zikrə لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Sənə de zikri nazil ettik ki, zikir, Kur'an-ı adlarından biridir. İnsanlara nazil ediləni, onlara izah edəsem və belki onlar fikirləşələr. Kur'an-ı Kerim'i başa salmağa mükəlləf edilib. Allah s.ə. onun boynuna qoyub, yəni ona vacib buyurub ki, quran kərimi insanlara, yəni sahabələrə izah etsin. Və əgər kimsə Quran və sünnə ilə dəvət etməsə, Quran-ı kərimi Quran ayələri ilə və sünnə ilə izah etməsə, fəlsəfi fikirlərlə, öz fikri ilə, tədəbək olarının fikri ilə, hər hansı bir tək alimin fikri ilə izahatni etməyə çalışsa, Quran ayələrindən və sünnəni kənara qoysa, əlbəttə ki, Allah Subhanahu taala onu zəwalandıracaq. Nə isə, buna görə ki Allahın kəlamı və peyğəmbərlərsə həllinin kəlamı insana daha tez çatır. Nəyə ki, insanın kəlamıdır. Quran ayələri bizə ən gözəl izah edə bilər Allah, onun elsin. Əgər Allah onun etsinin izahı xoşunuza gəlmirsə, başqa bir izah axtarırsa, onda onun da heç bir faydası olmayacaq, çünki onu axtaranlar özləri ona etiqad etmir. Allah Subhanahu taala o müşriklərə bunu nə deyir? Bir ki, "Fə bi ayyi hadisin ba'dahu Bu Qurana inanmayandan sonra başqa hansı çalama inanacaqlar? Əgər buna inanmırlarsa Başqa kəlama dil ilə inanırıq deyə bilərlər. Amma qəlbləri təsbiq edir ki, onların o inandıcı şeyləri də boş şeylərdir. Qəlbləri bunu təsbiq edir. Sadəcə dilə gətirə bilmirlər ki, sonra insanlar onları məzxəriyə qoyar, onları yalantıya hesab edirlər. quran kərimin bir suç üstünlükləri vardır ki, digər səmavi kitablardan fərqlənir və əgər səmavi kitablardan fərqlənirsə, yerdə qalan kitablardan laf çox fərqlənir. Ən gözəl kitab yeryüzündə Quran-ı Kərimdir və qiyamətə qədər də bu kitab olacaq. Bu üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, Allah onu qorumağı öz öhdəsinə götürür. Özü qoruyur. Allah qala buyurur ki, i̇nna inna Şübhəsiz ki, Bu Quranı biz nazil etdik, sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayıcaq. Elə bir kitab varmı ki, qorunu saxlanasın, təhrifdən, dəyişikliklərdən qorunu saxlanasın və yaxud unudulmasın. Elə bir kitab yoxdur, yeganə bir kitabdır ki, o da Quran-ı Kərimdir. İkin düsturluyu, o ta qiyamət gününə dək, olduğu kimi qalacaq və başqa bir kitab gəlib onu nəzx etməyəcək Yaxud ondan da daha üstün kitab olmayacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, sonuncu Peyğəmbər Məhəmməd s.ə.vdir və ona nazil olan kitab da sonuncu kitabdır. Məhəmməd səv sonra Peyğəmbər gəlməyəcəksə deməli, artıq səmadan yeryüzünə kitab da nazil olmayacaq. Bu, sonuncu kitabdır. Allah s.ə.vələ Əhsab surəsində buyurur ki: "Ona kəna Muhammedun ricalik, ləkin, Məhəməd, sizin aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyil. Vallahi elədir, hə peyğəmbərlərin sonuncusudur. Üçüncü üstünlüyü Quranda həm olub keçənlər, həm hazırda baş verənlər həm də olacaq hadisələr barədə söz asılır, xəbər verilir. Və Allah s.ə.q. də indiyə qədər, yəni Quranda nə xəbər veribsə, indiyə qədər hamısı baş verir, qiyamətə qədər də ondan sonra zənnət və zəhəndəndə bunlar hamısı baş verəcək. Bunu yaşayanlar görəcəklər və bunun şahidi olacaqlar. Vallahi bunlar baş verəcək. Allah s.ə.q. dedir ki, və təmmək kəlimətü sidqan və adlən. Allahın kəlmə kəlmələri doğruluq baxımından və ədalət baxımından tamamlandı. Nə deyibsə doğru olacaq, nə hökm veribsə ədalətli hökmdür. Qiyamət günün heç kəs deyə bilməyəcəyi ki, nə nec bilməyəcək yarad. O qədər şeylər Allah onun qarşısına qoyacaq. O qədər ona şeylər göstərəcək ki, sənə bunu verdim, bunu verdim, bunu elədin. Bir də yaxşılıq elədin, əvəzinə 10 dənəsini qaytardın. Dilin ki, Mənim üzrüm var idi, ona görə, məsələn, namaz qılmırdım. Üzrüm var idi, ona görə sənə ətibat eləmirdim. Üzrüm var idi, ona görə sənə şərik qoşurdum. Yalnız həqiqi üzr olanlardan başqa. Dördüncüsü, bu kitab bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Əvvəki kitablardan tərqil olaraq, əvvəki kitablar və peqəmbərlər yalnız öz qövmünə, öz zamanına göndərilirdi. Amma Peygamber sallallahu ve bütün insanlara və cinlərə gönderilir. Allah sallallahu aleyhələdir ki, Qul, yəyyuhənnəsinni Resulullah ileykəl cəmiyyə. Deyə, ey insanlar, şübəsiz ki mən sizə hamın üçün, Allahın elçisi. Hamın öz üçün. Başka bir ayədə deyir ki, Tebərəkələzi nezzələl furqana alə abdihə liyəkûnə lil-aləmînə nəzirə. Âlemlerin, yani insanları və cinləri, Qorxudan olsun deyə, yəni o kitab qorxudan olsun deyə, öz bəndəsinə Furqanı nazil edən nə qədər xeyrxatdır. Allah subhanətə aləm. Furqan nazil etdi. Yəni, haqqla nə haqqı ayır bir kitab. Kimlər üçün? Bütün aləmlər üçün, yəni cinlər və insanlər üçün. Qurani kərimin nə mələklərə, nə də heyvanlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Beşinci üstünlük Allah subhanahu wa ta'ala tələb edir və müraciət edir yaradılanlara ki, bazarırsanız buna bənsə bir surə gətirin. Demirsiniz ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm özündən uydurub bunu, sən də uydur, bazarırsanızsa. Bütün Quran deyil, hesab olmasa bir surə gətir, bir surə və Və gələ surəsində Allah-u deyir ki, əbbina, minhə, min Əgər bəndəmizə nazil etdiyinizə şübhəniz varsa, yəni Quran-ı kərimə varsa, onda siz də ona bənzər bir surə gətirin və bütün şahidlərinizi də çağırın, Əgər doğru danışırsınızsa, edin. Gətirma surəni, görün, bizi gətirirsiniz. Musələmə e, Musələmətir kəsirəd belirsiniz, Peyğəmbər Salı Sələmin meydana çıxır, sonradan sahələr onu öldürürlər, yalansı Peyğəmbər olur. Və bu özündən surə yazır. Oxuyur məsələn Quranda ki Əl-qariyətu, məl-qariyə O mənəd rəqəm əl-qariyə Bu surəni oxuyur. Ki qariyə Nə bilirsən qariyə nədir? Qiyaməti nədadır? Yəni, dəhşətli bilgin. Buna oxşar surə Yəni, Əl-filü məl -filu, <gülüyor> fil, nədir fil, nə bilirsən nədir fil, onun uzun xortumu var. Bu da bunun yazılır ki, surə. Doğrudan da çox külməlidir. Oxşatmaq istəyir. Zahirən, zahirən, sözləri oxşata bilərsən. Söz tapıb, həmin o üçlubdan, Allah subhanətə alələyəcək üçlubdan yazıb, əlfil, məlfil, o mə ədraqə məlfil məna ki, uyğun gəlməyəcək. Mənanı uy uyğunlaşdırdın, tutar ki, ardıcılıq ki, uyğun gəlməyəcək. Ardıcılıqı uyğunlaşdırdın. O qədər orada üslublar var. Allah s.ə.ə.nin möcüzəsidir bu. Çünki ərəb dilinin gözəlliyi digər dillərdən fərqlənir. Ərəb dilində olan şehrin gözəlliyi ərəb dilinin özündən fərqlənir. Yəni, ondan da üstündür. Şehrlər deyiləndə Çox gözəl səslənir, nə işarə bilinir. Quran-ı kərim isə hamısından üstündür. Ki, o zaman sahabələrdən biri birinə deyirlər ki, getmə Məhəmmədin yanına. Çünki o dediyi, o söylədiyi şehrlərlə zamanı yoldan azdırır. Və qulaqlarını tutur onun yanından kesəndə sonra birindən fikirləkir ki, Asım görün necə şehr deyir, hansı usluqdan necə. Qulaqlarını açır və görür ki, bu deyidiyi sözlər Şehir deyil. Tamam, başqa bir şeydir. Sonra altıncı Quran-ı kərimin üstünlüyü nazil edildiyi gündən qiyamətə dək özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və hətta bir çox hökmləri, o kitablarda olan hökmləri nəsx edən Yeni hökümlər dətirən bir kitabdır. Odur ki, yalnız ona istinad etmək lazımdır. Əvvəlki kitablara istinad etmək olmaz. Çünki onlardan müəyyən ayələri təhrib, təhrib olunmuş kitablar var. Allah-u Teala əvvə səhəri demir İslam Allah yanında qəbul olan din İslamdır. Başqa bir ayədə deyir ki, o məniyyətdə xeyrə istəmir dinə falan yuqbalamın, Kim İslamdan başqa bir günə axtararsa, bu ondan qəbul olmaz və axirətdə ziyana ağrıyanlardanlar. İndi təsəvvür edin ki, başqa bir kitab oxuyursan və onu İslam kimi, yəni din kimi qəbul edirsən. Peyğəmbər əsasən Musa vallahi ki, qəzəblənərdi. Və Bizi tənqid edərdi. Necə ki, Ömər ibn-i Xattab anh təbratdan bir iki səyfi gətirir ki, ya Rasulullah, bunu da oxuya bilərik mi? Peyğəmbəş Asılım qəzəblənir və deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər Musa ilə isə olsaydı, o da bu dinə tabi olardı. Bu dinə itaib edərdi. Və o şağızları əmr edir ki, suyun içində və həyələsinlər. Yedinci üstünlüyü Quranda olan hökmlər ümumiyyətlə İslamda olan hökmlər əvvəlki hökmlərə nisbətən yüngülmür. Allah s.w. deyir ki Yuridullah bikmun yusra və ləyə yurid bikmun yusra. Allah sizin üçün asanlıq istəyir sətini istəmir. Və baxın, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki mənə 5 şey verilmişdir ki, bunlar məndən əvvəlki Peyğəmbərlərə verilməmişdir. Nədir bu qışı? Bir-bir sadalıyır. Bir ay əvvəldən düşmənin qəlbinə qorxu salaraq ona qalib gəlməyim. İkinci, yeryüzünün mənim üçün faç və məhsid olması. Belə ki, ümmətindən hər kəs istənilən yerdə vaxtı girmiş namazı qılmalıdır. Üçüncü, qənimətlərin mənə halal olması məndən əvvəl heç bir Peyğəmbərə halal olmayıb. Səhiyyədəs var ki, o vaxtlar, yəni əvvəki Peyğəmbərlər, qənimət toplayanda öyüşdən. Allah tala göydən od salardı yerə və bu od həmin o qəniməti yandırardı. Onlara satmazdı heşilə. Allah subhanə qalə ancaq İslam ümmətinə o qənimət alırdı. Dördüncüsü, qiyamət günü tərifə layiq məqamda şəfayətçi olmağım. Bu ancaq Peyğəmbərə, Sal-ı Səlləmə xasdır. Məqam-ül və nəhayət peşincisi, hər bir Peyğəmbər yalnız öz qövmünə göndərilərdir. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Görüşürüz, allah Teala Sələ, Sələmə Peyğəmbər, sal nələr verib. Sonra Quran-ı Kerimin fəziləti barəsində bir məsə hədislər söyləyəcəyəm. Bu kitabın doğrudan da böyük fəziləti var və bu fəzilətləri dinləyən adam, oxuyan adam, heçidən adam Quran-ı kərimdən heç faqda ayrılmaz. Vallahi ayrılmaz. Və hətta alimlər buyurur ki, üç gündən artıq Quranı bağırsaq və yəni, oxumayan kəs fasigdir. Bəzi daha şiddətli hökum verən aləmlər isə daha şiddətlə onu tamamilə hətta küfr etmişdə hesab edir. Baxın, bu hədisində Peyğəmbər s.ə.ləm dörd cür, dörd sinif insanı vəhs edir. Və deyir ki, Quran oxuyan möminin məsəli sitronun turunc deyilir ona, kişinin limondur, məsələ nə bənzəyir. Dadı da gözəldir, iyisi də. Quran oxumayan möminin məsəli isə xurmanın məsələ nə bənzəyir. Dadı gözəldir, amma iyisi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinin məsələ nə bənzəyir. İyisi gözəldir, dadı isə acı. Quran oxumayan münafiqin məsəli isə acı kudunun, yaxud da olur onun, məsələ nə bənzəyir? Dadı acıdır, iyisi də yoxdur. Subhanallah, görün necə ne gözəl, az bir sözlərlə, yəni az ifadə ilə necə bürünki mənamə əhatə edir, kimlərə nəyi başa salır kimlərin necə olduğunu izah edir. Sonra sizin xeyirliniz Qurana öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Kür verir? Demədi ki, xeyirliniz namaz qılandır, oruc tutandır. Xabariklərdə o vaxt namazı sahibələrdən daha çox qılırdı, orucu daha çox tuturdu, gecə namazlarını hamısı qılırdı, Qurana hamısı əcvər belirdi. Amma, şəfət yedir Qurana öyrənən və öyrətən. Anlayan və anlatandan. Əgər onu anlamadınsa, düzgün başa düşmədinsə, onu oxumağın faydası da olmayacaq. Çünki Qur'an insanın ya lehinədir, ya da əleyhinə. İçindən biri. Ya onu ucaldır, ya da onu alçaldır. O tür müqəddəs kitab insanı ya uzaldır ya da alçaldır. Düzgün başa düşüb, əməl etsə ucaldır, səhb başa düşüb, səhb əməl etdikdə isə alçalınır. Başqa bir hədistdə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, Quran oxuyun. Həqiqətən Quran onu oxuyanlar üçün qiyamət günün şəfayəçi olacaq. Subhanallah. İstəmərsiniz ki, şəfayətçilərinizin sayı artıq olsun. Peyğəmbər s.ə.v, Quran-ı kərim, möminlər və s. Həmçinin Məsələn, Əziyyət çəkib nəyəsə bir sədəqə dirirsən, Allah s.ə. 10 nənə savab yazır. 10 nənə savab. Bu, bu edə əziyyətə. Nisə xalq əziyyət ona. İstəsə, ondan da artıq yazır, əmə ən azı 10 savab yazır. İndi fikirir. Bir dənə götürürsən, Quran-ı kərimdən okurusən, Əlif, lə, mim, 30 savabın var. Peyğəmbar s.ə.v. hədistə deyir ki, mən demirəm ki, Quran-ı kərimin hər bir hərifinə 10 savab qazanırsınız. Mən demirəm ki, əlif-ləm-mim hərifdir. Əlif ayrılıqda hərifdir, ləm ayrılıqda hərifdir, və mim ayrılıqda hərifdir. Bunun bir misal kimi səkil Peyğəndər Səhələm demək istəyir ki, bütün Quran başdan axıra qədər hər bir hərifə 10 dənə savab qazanırsan. Təsəvvür edə, hər bir hərifə 10 dənə savab. Az bir vaxtda nə qədər savab qazanırsan. Başqa bir hədistə, bu hədist Əksəriyyəti Müslim, Buxariyyənin həzisləridir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, mahir Quran oxuyan kimsə nöhtərən və müti mələklərlə bir yerdədir. Onlarla bir, bir, bir, bir gəlir. İkinci, hıqqana hıqqana Quran oxuyan kəs isə iki savab qazanır. Sən həzisin mənasına basın, həzisin Gözəl mahir Quran oxuyan mələklərlədir. Amma çalışır ki, gözəl oxusun, amma oxuya bilmirəm. Ələ təzə təzə öyrənir. Xıqqana-xıqqana oxuyur, iki qarq sabah qazanır. Oxuduğuna görə və bir də əziyyət çəkdiyinə görə. Bəzilər deyir ki, bəy, oxuya bilmirəmsə, bəy, keçə O bilsin ki, o şeytandandır. Şeytan onu sındırmağa çalışır, azdırmağa çalışır ki, Quran oxuma, onsun sən öyrənə bilmək mənim. Başqa bir hədislə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah bu kitabla həyət edeyim hədistir. Bir qrup insanları ucaldır, bir gərlərini isə alçaldır. Bu da səhiyy hədistir, bu sizinlə vaid Sonra hərdən görürsən ki, Quran kərimi başqasından dinləmək sənə xoş gəlir. Elə isə Xaiş elə başqası sənin üçün oxusun, dinlə. Sahabələr bir-birinə xaiş edərdilər ki, oxu, Quranın müəyyən bir yerindən. Oxuyardı və dinləyədi. Və Peyğəmbər salsanlə, məşhur rəvayətdir. Abdullah bin Məsud radiyallahu anhə deyə ki, oxu. O da utanıq, utanı, sənə nazir olur. Məni sənin qarşısında necə oxuyum? Peygamber s.ə.v. deyir ki, mən başkasınıla dinləməyə xoşlayıram. Və İbn-i Masud, radiyallahu anhə, gəlib çatır bu ayəyə. Keyf edilə, cidnə min kulli və cidnə bikə alə həuləyə şəhidin. Hər bir ümmətdən bir şahid getirecəyimiz və səni də onlara şahid getirecəyimiz gün, zaman, necə olasak. Onların halı, sənin halı necə olacaq? Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v sevinəcək, müminlər sevinəcək o gün. Yerdə qalanlar isə gəm, kədər olacaq. Bu ayəni oxuduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, saxla. Kifayətdir. İbn-i Masudu anh deyir ki, başımı qaldırıb hafı fikir verə, qarşısında duran oxuyurdu başa-aşağı. Ədəbə bax, əxləqə bax. E, başımı qaldırıb gördüm, ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sellem, ağlayır. Subhanallah, əgər Quran oxunduğun zaman sənə təsir etmirsə, onda bir kül qəlbin artıq ölüb. Quran oxunduğu zaman mütləf sənə təsir etməlidir. Allah s.ə. demədi ki, Quran oxunduğu zaman onlara yalnız ərəblərin yaxud ərəb dilini bilənlərin imanını artırar. Allah s.ə. dedi ki, müminlərin imanını artırar. O müminlər ki, Qiyamət günü məsih dərcəlin halında ki, kafir sözünü ərəb dinini bilməyə-bilməyə oxuyacaq və ərəb dinini bilənlər onu oxuyaya bilməyəcək. Bax, Allah s.ə.v. müminlərə bu cür fərqli xüsusiyyət gedib. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. hərdən cezə namazlarında müəyyən bir ayəyə qəlif satardı. Bu ayənin o dərəcədə təsir edərdiki, səhərə qədər o ayəni təkrar edərdi. Təsir edərdi onun imanına artırardı. Məsələn, bu ayəni təkrar edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Allah təala buyurur: "İn tu'əzibhum fa-innahum ibaduk və in tə'xir lahum antəl-əzizul-hakim." Allah razı verərsən bu ayəyə. Əgər onlara əzab versən, əlbəttə ki, Sənin kullarındır. Yəni, nə istəsən, edə bilərsən. Yox, əgər onları bağışlasan, həlbəttə ki, sən müdürətlisən, müdüriksən. Subhanallah. Peyğəmbər Allah'ın müraciətində yörünə müraciə edilir. İstəyirsən bağışla, istəyirsən, qaza verir. Sonra, sahabələrdən də misal çəkmək olar. Birini çəkim, Təmim İbni Ası dəri qəsə namazı qıvərkən, Kərer bu ayəyə çatır və bu ayəni yani təkrar təkrar təkrar təkrar səhərə qədər oxuyur. Ayədə Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Əmm elə elə edirlər ki, onlarla iman gətirib əməli salih olanları bir tutacaq. Həyatda da öləb gedəndən sonra da onlar eynidir gecədə pis mühakimə yürülürlər. Əlbəttə, həyatda Allah bütün insanlara qarşı mərhəmətlidir. Hamısına mərhəmət göstərir, ruju da verir, övlaq da verir, hər şey verir. Lakin, qiyamət günlə, həmin o ruzu qeymək yalnız müminlərə olacaq. Yəni, yalnız müminlərə rəhimli olacaq. İndi isə təfsir barəsində azadlıq da olsun məlumat verim sizə. Sonra inşallah yavaş-yavaş Allahın izni ilə düzgün şəkildə sələfin metoduna uyğun şəkildə, əqidəsinə uyğun şəkildə Allah bizə kömək olsun ki, biz Allahın kitabını axıra qədər təfsir edib yəni, anlaya bilək. Təfsir etməyinə da bizdən əvvəlki sələb təfsir edir. Yüzlərcə təfsir kitabları var. i̇bn Cərir Abu Cəhfr Tabari Rahimallah deyir ki, Quran-ı kərimin təfsiri üç qismə bölünür. Quran-ı kərimin mənasını anlamaq üç qismə bölünür. Birinci qism o qismidir ki, Onu yalnız Allah bilir. Bu anı nə ki, insanlar, heç Peyğəmbərlər də bilməyir və Məhəmməd s.ə.və bilməyir. O qism nəyə aiddir? Məsələn, Allah pravə deyir ki, qiyamət gibi qopacaq. Kim təfsir verib ki, nə vaxt qopacaq? Nə Məhəmməd s.ə.və, nə sahabilər? Yenə bir təfsir verməyir. Amma maşallah görürsən ki, müasir dövrdə ləhşətli müfəssirlər var ki, artıq vaxtını da təyin edirir. Təəssüf ki, onlar bax, təyin etdiyi vaxtda hələ qiyamət baş etməyir. 2000-ci demişdilər, baş vermədi. Yazıqlar. Və yaxud İsa a.s. nə zaman yerə inəcəyik? Onu da heç kəs doğru Doğrudur, onu gözləyirlər. Ki, nə zaman inəcəyik? Ona bəxrə nə isə etsinlər? Gözləyirlər. Amma nəməz nə zaman gələdiyini bilmərlər. Yünəşin Məğribdən çıxacağı vaxt onu da heç kəs bilmir. Nə vaxt olacaq? Necə başı verəcək? Heç kəs bilmir. Və yaxud sur nə vaxt salınacaq? Onu da heç kəs bilmir. Və eləcə də Quran-ı kərimdə həriflər var. Qaf, sad, əlif, la, min. Bunu da və anasən heç kəs bilmir. Onun hikmətini ancaq Allah bilir. İkinci hissəsi, ikinci qismi Peyğəmbə s.a.və Xas olan qismidir. Və Rasulullah onu sahabələrə çatdırıb. Və üçüncü qismi Peyğəmbər s.ə.v sünnəsini Allahın kitabını yaxşı bilən onun davamsılarına aiddir. İbn-Məsud kimi, İbn-Əbbas kimi, Raşdi xəlifələr kimi və s.ə.q. sahabələrə aid. Ki, qaldır təfsirin özünü isimlərinə, yəni, hansı yollan, hansı üsvudla təfsir etməyəm, Ebni Qəsir Rəhəmə Allah bir, ki, təfsiri dört yolla etmək olar. Bundan başqa yol axtarsan, azğınlığa gedəcəksən və inanmırsınızsa, bundan başqa yol axtaranların aqibətinə baxın, görəcəksiniz ki, kimisi axırda tamamilə istəndən çıxır, kimisi axırda deyir ki, mən özüm elə Peyğəndərəm, Kimisə axırda özündən neçə təfsirlər uydurur və hətta sahabələrin demədiyi bir şey deyir bu beləliklə özü də azır insanları də azırır. i̇bn Kəsir Rahimahullah deyir ki birinci, ikinci qisim bir yerdə olmalıdır. Quranla Quranın təfsiri Quranla hədislə Quranın təfsiri. İkisi bir yerdə olmalıdır. Heç kəs deyə bilməz ki Quranla Quranı təfsir edin tapmasam əgər Quranda bu ayəni izah edən, təfsir edən başqa bir ayə tapmasam onda hədisə müraciə edin bu hədis ki, gəlib ki Muacibin Cəbəl radiyallahu anh Peyxəndir deyir ki nə ilə hükum verin, deyir Quranla əgər tapmasam, ver onda sünnə ilə hükum verərsən bu hədis zəif uldurma hədisdir bu hədis zəif hədisdir Quran və hədis ikisi bir yerdə olmalıdır, çünki bu hədis o hədisi təqcib edir Pəqəmbar qalsa ki, Ələ inni utitul Qur'anə və misləhu məhub. Mənə Qur'an onun mislində olan nədir o? Sünnə hədis verilmişdir. Qurandan hədisi ayırmaq olmaz. Yaxşı, tutaq ki, tutaq ki, onların dediyi kimi olsun. Quranda davab təfəlsə, sünnəyə baxmaqda kifayət, ehtiyyət yoktur. Quranda Allah subhanətələ icazə verir ki, Iı, məsələn, Quran-ı kərimdə Allah s.ə. deyir ki uğrunun əli kəsinləyədir əgər sən sünnəyi müradiyyət eləməsən hər cür uğrunun əlini kəsinləyəsən adi bir dəyərsiz bir şey uğurlayananda əlini kəsinləyəsən halbuki sünnəyi zahidir onu, neçə cür onun şəhətləri olmalıdır, uğurladığı malın miqdarı nə qədər olmalıdır bağlı yerdən götürülməlidir iki şahid olmalıdır. Və s. 7 dənə şərti var. Və yaxud quran Kərimdə açırsan, oxuyursan ki, ölümün şeyvan haramdır. Allah s.ə. haram edib ölümün şeyvanı yemək. Yətləcə oq sünniyə. Amma Allah s.ə. Peyğəmbər s.ə. sünnədə deyir ki, tənizdə ölən heyvanı yemək halaldır. Görsünüz, Quranı sünnəsiz başa düşmək mümkün deyil. Ona görə hər ikisi eyni vaxta eyni məqamda götürülməlidir ki, Quranda olan ayələri başa düşəyək. Həgər tapmasaq, onda müradiyyət edirik sahabələrin fikrinə. Bu üçüncü, yəni sahabələrin rəyi ilə Quran kərimi təfsir vermək. Ola bilməz ki, sahabənin rəyi Peyqəmbər Salı Sələmin dediyinə zidd olsun. Əgər olsa, onda sahabənin rəyi vəldə edilir. Peyqəmbər s.ə.v dediyi götürür. Ola bilsin ki, sahabənin azından kimsə uydurub. Bunu da tapa bilməsək, onu da müraciət edirik tabinlərin fikrinə. Tabinlərin fikri ilə həyək, çünkü tabinlər sahabələrdən o fikri götürüb. İzahı götürüb, təfsiri götürüb. Başqa ifadə elə desək, necə ki, Şəvqani gətirir, Allah, təfsir, iki növdür. Ət-təfsir bilməsulur, ət-təfsir bilrəy. Rəvaətlə gələn, yəni əsərlə ya Quran ayəsi, ya da hədislə olan təfsir. İkincisi fikir, yəni reylə. Sahabənin və yaxud tabiyinin reylə olan təfsir. Reylə təfsir, olan təfsirin özü də iki növdür. Bəyənilən təfsir və inkar edilən Rədd edilən təfsir. Bəyənilən təfsir Peyğəmbər s.ə.v-nin sahabələrin və tabinlərin əqidəsindən uyğun olan təfsirdir. Rədd edilən təfsir isə onların əqidəsindən, onların mənəzinə yoluna zidd olan təfsirdir. Sonra sahabələrdən Burani kərimə təfsir verən Ən məşhur olanı Raşid-i xəlifələrdir. İbn-i Abbasdır, İbn-i Məsuddur, Zeyd-i ibn-i Sabid, Ubey ibn Kab, Abu Musa Əşari, Abdullah ibn-i Zübeyr və s. Ərə. Qədiyəllələ anəm. Və baxın-görün sahabələr və tabinlər Quran-ı kərimi, Quran-ı kərimlə, Allahın kitabı ilə necə davranırlar? Sonra özümüzü onlara müqayisə edək ki, biz necə davranırdaq? Məsələn, İbn-i Məsud, rədiyə ki, bizlərdən biri 10 ayə öyrəndikdə, onların mənasını bilməyincə, onlara əməl etməyincə, başqa ayələrə keçməzdir. 10 aya öyrənir, mənasını, sonra da ona əməl edir, sonra başqa ayələri öyrənir. Peyğəmbər şahsılır, onları tədricən Quran-ı kərimi öyrədirdi. Necə ki, Allah peyqəmbərin özünü 23 il ərzində tədricən öyrətdi. Və yaxud, məsələn, Mücahid Rahimahullah deyir ki, mən quran kərimi Fatih surəsindən ta kitabın axırına dək İbn Abbasə oxudum. 3 dəfə oxudum. Hər ayənin üstündə dayanıb onun mənasını soruşdum. Gör necə ilə ondan bu ayələrin təfsirini götürüb. Yaхуд Səid ibn Cübeyr, bu da binə vasım tələbəsidir, rahimehullah. Deyir ki, İbn Abbasla səfərdə oldum. O səyyərə qədər mənə hədislər danışdı, mən də onları bir-bir yazdım analıq yol vaxtını nəyə sərf edirdi. Ona görə onların vaxtında bərəkat var idi. Yolda da vaxtını ancaq faydalı şeylərə sərf edirdi. Və yaxud başqa bir misal, Əsruq, Rəhimə Allah deyir ki, bir ayanın təfsirini ürənmək üçün və sənə gəldim. Ona təfsir edən alimin Şama getdiyini bildikdə isə, durmadan Şəmə yollanda. Elhamdülillah. Fikir verirsiniz. Tabinlərdən də məhşur təfsir alimləri var. Bunlardan da bəzilərinin adlarını çəkə bilərəm. Mücahid, Seyyid İbn Cübeyr, İkrimə, Əbul Aliə, Qatədə, Amir-i Şəbi, Məsruq həsən Basri, Vəxəq İbn Müzəhim və səhirləri. Onların dövründə təfsir yazılmağa başlayır və ilk təfsiri Səyid İbn Cübəyir yazır. Doğrudur, o böyük, çox cinkli kitab çəkilində olunur, amma təfsir olur. Səyid İbn Cübəyir. Bunu da o kimin tələbi ilə yazır? Ağdülməlik İbn Mərvanın tələbi ilə yazır. Həmsinin o dövrdə daha hər tavus qətə də atay ibnə Əbiravə, Seyid və başqaları da təfsirlər yazırdılar. Onların təfsirləri əsasən məktublar və öz əxsini təşkil Biri digərinə bir məktubla təfsiri göndərirdi ki, bu ayənin təfsiri budur. Və e, o məktublar da yığılırdı. Budur. Sonralar isə daha geniş təfsirlər yazılmağa başladı. Və bu təsirlərərdən Sufyan-ı Səhri'nin təfsiridir, Muagvə ibn-i Salih'in təfsiridir, Şeyban ibn-i Abdurrahman, Nafi ibn-i Abbasın tələbəsi və Umarın tələbəsi. Səhər Malik ibn Anas, o da meşhur təfsiridir. Abduvay ibn İsmail ibn-i Umiyyə, başqalarının təfsiridir. Bu təsirlər də ikinci əsrəkəsədə edildir. Amma üçüncü və dördüncü əsrlərdə artıq çox çiftli, böyük təsirlər yazılmağa başladı. Bu təsirlərdən də <coughs> misal gətirilmək olar, Abdullah İbn Həməydir kişinin təfsiri, İbn Zəriri Tabarın təfsiri. İbn Zəriri Tabarın təfsiri nə boyda neçə cild olub, daha doğrusu neçə səyfi olub. 30.000 səhifə və tələbələr ona müracaq edir ki, ya, bunu heç kəsə oxay bilməyəcək. Biz elm tələb edən insanlar ola ola o bizə ağır gəlir. 30.000 səhifə və üzə tabarəyə onu müxtəsər edir 3.000 səhifəyə. İndi gördüyümüz o 12 ciftli səhifələmərsə kitab. 3.000 səhifə müxtəsər edir. Təsəvvür edin ki, o 120 dətti, kitab olmalıydı. Həmçinin İbn-i Muzirin təfsiri, İbn-i Ebi Hatim-i hə, i̇bn hə, i̇bn Razinin təfsiri və eləcə də rəvayətlərlə gələn təfsirlər. Məsələn, kimsə hədislər toplusu ilə yəni ancaq təfsirə aid olan hədisləri və kitabında müəyyən bir yer verib. Əhməd ibn Həmbəl, Buxari, ayrıca təsir kitabı var, Səhi Buxaridə, Abu Masud, Əhməd ibn-i Farrad, İbn-i Məcə, ibn-i İbrahim, İbrahim ibn-i İsaq, İbn-i Davud, Süleyman ibn-i Tabarani, İsaq ibn-i İbrahim, İbn-i Dəsti, i̇bn və s. Və əsasən də bunlar nəyə diqqət edirdilər? İstər təfsir elmində, istər fikrdə, istər hər hansı bir məsələdə Peygamber s.ə.vələn gələn xəbəri bunlar dəfələrlə dəqiqləşdirir, yoxlayıblar. Tabiin 7 böyük təbiindən biri Məhəmməd ibn Sirin, rahməhullah, deyir ki, o zaman hələ nə sahabelər, nə də təbiinlər isnad barəsində soruşmazdılar. Belə ki fitnə baş verdi, yəni Osman radiallahu Qarşı xavarizlər çıxdı, onu ödürdülər. Sonra Peyğəmbər səv adından yalan danışmağa başladılar. Hamı sənət tələb edildi. Yəni, hədisinin Peyğəmbər səv qədər gedib çıxan rabilərinin kim olduğunu soruşurdu. Və baxırdılar, o rabilər etibarlı idisə onlardan hədis qəbul edirdilər. Həs təqdirdə isə mədisi, rəvayəti imkar edirdilər. Xüsusən də əhəli-sünnə, yəni Peyğəmbər s.ə.ələmin yolunda olanlardan qəbul edirdilər. Bidət əhlindən isə hər bir şeyi imkar edirdilər. Və əsasən də bu dəqiqə hal-hazır ki, dövrdə istinad edən, istinad olunan ən gözəl təfsirlərdən Tabarinin təfsiridir. Qurtubinin, İblik Cahavinin, Şəvqaninin və s. bu dür təfsirlər mövcuddur. İndisə Quran-ı kərimin təfsirinə başlayıb və bu təfsirə başlamamışdan öncə müxtəsər formada istiazənin təfsirini edək İstiyazə nə deməkdir? Hərfi sığınmaq deməkdir. Yenə Allaha sığınmaq. Nə üçün bununla başlayırıq? Çünki Quran-ı kəlimi Quran-ı kəlimi oxumaq istəyən adam istiyazəni oxumalıdır. Oxuması əksər alimlərin fikrinə görə, yəni cümhurun rəyinə görə vacib deyil. Müstəhəldir. Ona oxumasa da quran başlayıb oxuya bilər. Ancaq Yaxşı var ki oxusun. Allah Subhanahu dedici və inna yanzara naqminə şeytan gəldiyi zaman onun o şərinin Allahu səhən. Ayəsinin işidəndir, biləndir. Və istighamın, yəni Allah təqvinməyin faydası, fəziləti barəsində Buxayr Rahimahullah hadis rəla edir ki, Peyğəmbər Sallı Sələmin yanında iki kişi bir-birini söhür, yəni söhüşməyə başlayır və yet-gedər, yet onların qəzəbi artır, daha sox şiddətlə, daha pis söhüşlərlə söhürlər və Rasulullah Sallı Sələmin halı dəyişir, qızarır, əzəblənir və deyir ki, mən elə bir kəlmə deyirəm ki, Əgər onlar hər ikisi bu kəlməni söyləsə, onların o qəzəbi gedər, sakitlaşırlar. Və bu kəlmənin Allah'a sığınma olduğunu onlara bildirir ki, desinlər, əuzbillə, həminə şeytan rəzim və qəzəbləri soyusunun sahabilərdən biri onlara nəsəkət edir ki, belə deyin, ki, sakitlaşəsiniz. Və onlardan biri deyir ki, nədən sürsən? Sən nə ki, mən dəliyəm, məndə dəlli var və qovurum. İki ger-ger işindən məşğul olum. Şir-i versən, hə? şeytan o dərəqədə də onun azğınlığını artırır ki, o məqamda belə Allaha sığınmaqdan boyun qaçırır. Sonra başqa bir ayədə də Allah s.ə. deyə ki, fəyizə qaraq quranə fəstəiz billəyinlə şeytan aracım. Bu 2 ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxunduq, Quran oxumaq istəsən, məlum şeytandan, yəni Allahın rəhmətindən qolunmuş şeytandan Allaha sığın. Bu 2 ay, ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxuduq, Quran oxumaq istədikdə hər dəfə Quran oxumaq istəsən, şeytan gəlib səni vəsqəsi edəcək oxumağa. Kim ki, hər daxı Quranı oxuduqca imanın artır, savadın artır və daha da sabit olursan. Odur ki, Allah subhanət hələdir ki, oxumaq istəsən Allaha sığan. Sonra hər insan e, hər insanın yanında cinlərdən olan şeytan olur. Ki, onu Azdırsın. Hər bir insanın. Və Allah s.ə. Bu şeytanlardan da Allaha sığınmağı əmr edir. Və bu şeytanlar da nəinki yəni insanlar üçün, hətta teğəmbərlər üçün də olur. Sadəcə olaraq yəni Məhəmməz Əl-Səlləm barəsində olan bizə məlumdur ki, Məhəmməz əl o şeytanı təhsim olub. Yəni ona pis şeyləri deyil, ancaq yaxşı şeyləri əmr edir. Abu Zerrə rəziyallahu vəyiçi peyğəmbər sallallahu yanına gəldim. Məsciddə idi. Cəli yanında oturdum və peyğəmbər sallallahu dedi ki: "Ey Abu Zerr, namaz qıl." Qaçıb namaz qıldım. Sonra gəlib yanında oturdum. O mənə dedi ki: "Ey Abu İnsan ve cinlerden olan şeytanlardan Allah'a sığan. Abuzer radiyallahu məzəri ki, soruştum ki, ya Resulullah, insanlardan da şeytan olur. Ve Peygamber sələl-əsəlləm dedi ki, elbəttə olur. Allah səhəl-ələyə Kur'an-ı Kerim'də yürün nə deyir? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ لِكُلِّ نَب۪ينَ ədûven şəyatınil iti və cinn. Yuhi ba'duhum ila ba'd zuhra fi'l-qawli haruman. Her bir insana, insanlardan və cinlərdən olan düşmən, yəni şeytan düşmən təyin etdik. Hər bir insanın yanında cinlərdən də olan, insanlardan da olan şeytan ola bilər. O vaxt insana düşmən olur. O vaxt isəni Allah'a qarşı isyan etməyə Təhrik edir. Şeytan sözünün mənası da olur. Mərid, şeytan, şeytanın mərid. Bu sözün mənası nədir? Üskiyyankar. Allaha qarşı ilk üskiyyən edən kim olub? İblis. Xudur ki, Allah s.a. onu mərid adlandırır. Və onun yolunda olanları da, bütün şeytanları da mərid, yəni üskiyyankar. Allaha üskiyyən edənlər, Allaha qarşı çıxanlar. Sonra çox gözəl bir əsərdir Ömər ibn Xatab Vəcəllər bir dəfə bir yük şaqına minir bu aq təsliyə edir. Nə qədər vurursa bir o qədər də artıq təs təsliyə edir, xamlıq edir. Ömər ibn Xatab Vəcəllər adlanışır. Deyil ki, bu nədir? Şeytanın üstünə min birimizin Başqa artaba bilmədiyiz. Bunu göstərir ki, şeytan heyvanlara da girə bilər. Xüsusən də ilana girir, qara itə girir və belə, belə, belə, bu cür heyvanlara girir. <Gülüyor> bu qədər inşallah bu günlük şifayətdir. Allah bizə nəsib etsin ki, bunu davamiyyətli şəkildə Qur'an-ı kərimi bitirənə qədər Allahın inşallah mə Allahına qədər təfsir etməyə bizim müvəffaq keçəyik. Subhanak Allahumma wa bihamdik, şükran la ileh illa ent,